Én azt kérném, hogy mivel mindenkit megkérdezek, hogy titulálja önmagát, ból ki vagy te? Hát, hogyha a titulosaimat nézzük, Igen. és köszönöm a kérdést, akkor attól függ mindig, hogy éppen mit csinálok, attól függően teszem előre valamelyiket a több közül. Az egyik nagyon meghatározó nekem az, hogy podcaster vagyok. Én is készítek podcastet, még hozzá most már hat és fél éve. Tehát 2019-ben én még a pandémiás nagy Őrület előtt kezdtem el podcastet készíteni, és a mai napig szerintem a legrégebb óta folyamatosan jelenlévő és munkálkodó ilyen önismereti podcast az enyém. szóló podcast, tehát podcaster vagyok, ez az egyik. A másik, én téta healing foglalkozom, ami egy önismereti meditációs, spirituális módszer, és ennek a Theta Healing Certificate of Science and Master fokozatában vagyok. Ennek nincs magyar nyelvű verziója, és vagyok olyan, amit te nem szeretsz hallani, kócs is vagyok. De hát ez is hozzátartozik, és van, ahol, van olyan közeg, ahol sokkal befogadhatóbb, ha kócsként mutatkozom be, de nem ez a fő identitásom munka szempontjából, és egyébként önismeretés üzleti mestertréner is vagyok. Köszönöm, hogy tetetted ezt meg. Én nem hinném, hogy ilyen szépen el tudtam volna mondani. Kollégák voltunk, részben ezért találtalak meg. Hogy miért ennyi idő elteltével, körülbelül 30, az most már veled is, ugye? Még egy fordán engős 98-as időszak? Barázió. Szerintem utoljára abban az évben találkozhatunk, amikor a fiam Boris született, és ő idén 24 éves lesz, akkor amikor jöttem el Pécsről. Te dráva rádióztál, ugye? 1965. Igen, én is drávarádióztam, igen. Igen, igen. és a rádiózás, a És akkor ott vált kettő, ugye az időszakban, mikor volt még a rádió, fizikálisan jött a Fordan zengő. Uh -huh. 90-es évek közepe. Tehát onnan jön az ismeretség. Na, de miért vettelek elő? Azt majd mindjárt elmondom. Valaki azt mondta, hogy az utóbbi időben túl sok. Kócs, vagy túl sok olyan valakivel beszélgetek, aki médiában dolgozik. Tehát nem mondhatnánk, hogy egyszerű ember. Te egyszerű embernek érzed magad? Ja, nem, egyáltalán nem. Nem érzed magad egyszerűnek? Ezt hogy értem? Miért nem érzed magad egyszerűnek? <gül> Hát mert én is nagyon sok rétegű vagyok, mint egyébként szerintem sok mindenki, vagy majdnem mindenki, és az egyszerűségnek van ö, több oldala is. Hogyha úgy nézzük, hogy, hogy faxnizok-e és bonyolítom el a dolgokat, akkor nem. De ha azt nézzük, hogy, hogy mennyire rétegelt az életem, hogy mennyi mindennel foglalkozom, hogy mennyi mindenre kiterjed a figyelmem, hogy mennyi minden érdekel, akkor azt mondom, hogy nem vagyok egyszerű. Ő nem így értette, ha jól emlékszem, aki ezt megemlítette, mert hogy akkor ide teszem, hogy most így gondolkozom, hogy mit is mondott meg mert hogy arra kíváncsi az illető többek között, hogy akik úgy egyszerűen élnek, tehát fel kell reggel, nem tudom, csak mondok, 6 órakor, négykor, és elmegy dolgozni, gyárba, mit, nem tudom, ilyen különbségeket lehet tenni, ők egyszerűek? Te ehhez mm, képest nem, egyszerű nem. vagy, vagy nem vagy egyszerű? Hát, én nem nem hát, hinném, hogy ez el. egyszerű. Nekem ez sokkal bonyolultabbnak tűnik, mint a saját életem, és, és az, az egyszerű kifejezést azt én el semmiképpen nem használnám, mert szerintem ez nagyon nehéz. Tehát az, hogy reggel valaki felkel, és elmegy a gyárba, és lenyomja azt az X-szórát, és ugyanazt csinálja, és ugyanabban a darálóban van, én ennél nehezebbet nem nagyon tudok elképzelni, lévén, hogy gyakorlatilag én most már... Jó sok éve dolgozom saját magamnak, mindenféle kötöttség nélkül. Említettem azt is, hogy ugye most azért találtalak meg, mert azt hiszem, hogy ugyanaz az illető, küldött nekem egy linket, és mikor arra ráklikettem te jöttél Noémi. Ebben a videóban te ülsz, nem néztem végig bevallom az ő szintét, de ahogy te ott ülsz, mikrofonnal a kezedben nem a mikrofon a lényeg. De valahol igen, mert valaki nem képes akkor beszélni, jól beszélni, ha a mikrofont tartanak elé, vagy ő tartja. De te ott őz és az a nyugodtság, és azok a szavak, mondatok ilyen megdöbbentő volt. Akkor kb. két-három hete volt, ez nem tudom, számomra. Vagy nekem vannak változásaim, ugye gondolom valahol ez is benne van, hiszen belőlem jön, és én éreztem, és abban voltam, hogy téged azonnal fel kell hívjalak. Ezóta most ugye körülbelül, ahogy említettem, eltelt X-ét el. Említed ugye a drávarádiós korszakot is, emlékszel erre? Nem tudom, mi volt pontosan ennek a beszélgetésednek, vagy az előadásodnak a lényege. Megvan ez? Persze, igen, ez most 2025 nyarán volt az Everness Fesztiválon, aminek most már nagyon régóta résztvevői és kiemelt partnere vagyok csapatommal, és ott folyamatosan tartok előadásokat, meditációkat és egyéb programokat, és ez a Hallasd a Hangot című előadásom volt. Te hallatod a hangodat ugye a rádiózás óta, de ebben azt említed többek között, hogy azt mondta neked valaki, nem tudom, én mondjam, vagy inkább majd te beszélnél egy picit erről. Még nem tudom pontosan, Jó. mire gondolkodsz. Maradunk egy picit a kronológiánál, mert megint ezt a szót használom. Te szerencsés vagy? Hogy érzed? Igen, igen, abszolút. Akkor, ha azt mondhatjuk, hogy szerencsés vagy olyan tekintetben, mert ketten is feltettek neked kérdést, hiszen az időben szerinted létezik az idő. Idő. Uh -huh. Van ilyen, hogy idő? Lineális idő nem létezik szerintem. Ez csak egy nézőpont az időre. De kell, én ugye? Én nagyon mert, hogy... érdeklődöm a kvantumfizika iránt, és bár nem vagyok annyira expert benne, de sokat olvastam róla, és egyébként a spirituális és ilyen önismereti témákkal is nagyon összhangban van. És hát én azt mondom, hogy az idő nem lineális, uh -huh. de van idő. De kell ugye, hogyha valaki gyárban dolgozik, vagy hogy mi is megbeszéltük az időpontját ennek hm. a, az értekezésünknek, ehhez kell ez a fajta idő. Most időben ketten azért kérdeznek tőled, mert én összekutyultam az időt. Nem tudom, hogy hogy kell ezt átadni, ez jutott eszembe, mert hogy Fodor Zsuzsa volt a beszélgető partnerem, ő feltett egy kérdést, de a kutyulás, és aztán jött Kutai Tamás, és most az ő kérdései következnek. Választhatsz. Okay. Ki jön előbb? Zsuzsa vagy Tamás? Zsuzsa, kérdése. igen. Jó, a Zsuzsa. Okay. Na, azt mondja, a Zsuzsa kérdése, így szól, volt-e olyan, volt olyan markáns esemény az életedben, ami sorsfordító volt számodra? És ha igen, akkor milyen irányba fordította az életedet? És most, hogy így visszatekintesz, visszagondolsz erre az eseményről hogy, hogy látod mindezt? Tehát volt-e, és ha igen, mi volt? Én nem tudom, hogy Zsuzsa valami orákulum -e, de miért válaszolok, ha mondjak valamit, mert annyira nagyon klasszul beletrafált. Szóval nekem pár hete jelent meg a második könyve, majdnek az a címe, hogy Sorsfordító. Tessék. Mert hogy neked volt ilyen sorsfordítás, hát, so sorsfordítás? nekem több sorsfordító nagy esemény volt az életemben. Volt olyan is, amire azt mondom, hogy negatív. Legalábbis akkor... Nagyon rossz volt benne lenni, de teljesen megváltoztatta a sorsomat, és hála Istennek. És volt olyan, ami pozitív, és teljesen megváltoztatta a sorsomat, és azt is hála Istennek. És most, hogy visszanéz erre, ezt fogalmazott ki magadból, hogy hála Istennek. Tehát jó volt, akár rosszul is, rossznak is tűnt annó, lényegében most, mostani szemeddel úgy érzékeled, hogy jó. Igen, igen. Köszönöm a Bár választ. akkor majd nem beledöglöttem, de uh -huh. most jó. De hát az ilyen, igen, de ezt csak visszanézve mondod, hogy jó, uh -huh. ugye akkor, hogyha így fogalmazott, hogy majd beledöglöttjen, erre azért majd még rátérnénk, a szabad. Na és akkor Tamás, hogy Tamás kérdése így szól, ő egy szabad ember, Zsuzsa kócs, többek között tréner, kicsit hasonló a, a foglalatoskodásotok mindkettőtöknek. Való Tamás is, szóval ő így fogalmazza meg magát, hogy egy szabad ember. A kérdése pedig így szól. Mit teszel azért, hogy jobb emberré válj? Hát én az önismereti utamat járom továbbra is, és annak ellenére, hogy már régóta másokat tanítok, és másoknak mutatok utat, a sajátomat sem vagyok hajlandó abba hagyni. Tehát tudsz mondani nemet? Nemet mondani? Igen. Persze. Ez egy nagyon fontos dolog Tudod, az ember életében. Állítólag. Sok fontos nagyon fontos. Nagyon is. Elég markáns határaim vannak. Akkor, hogyha valami, valami olyat kérdezek majd, amire nem akarsz választani, akkor kérlek, mondd, hogy nem. Jó? Ó, hát ezt csak ezzel, simán. <gül> Oké, okay. ez szóval azért is jut eszembe, mert hogy, azt mondtad, amikor egyeztetünk, hogy bármit kérdezhetek tőled, Javicska, ha nem így volt pontosan, mm. mindenre fogsz válaszolni, de arra a kérdésre nem de elfelejtettem, hogy mi is volt. Ez László Pállabeszkike. Mások, mások mit gondolnak rólam, vagy mások miért szeretnek, vagy mit szeretnek bennem, vagy mit nem, mert hogy azt tőlük kell megkérdezni. De minden, ami az én kompetenciám, ami az én hatásköröm, arról nyugodtan kérdezhet. Most úgy adom elő, mint a nem tudnám, bár pár perccel ezelőtt kiderült, Ezt nem értekeztünk erről, Dénes a férjed. Ő... Uh -huh. Ö... Bármilyen kérdés feltehet neked, és te válaszolsz rá? Igen. Ő szeret téged? Nagyon. Én ah, én most azt vártam, ő. hogy azt mondod, hogy nem, nem válaszolsz rá. Na. Hát és hát te is tudom, szeret a miért, meg amit arra nem. Tehát az már az ő kompetenszer. szeret? Tehát szeretjük egymást egyébként. Mi friss házasok vagyunk. Ó, az mit jelent? Ha ezt Februárban tegnap? volt esküvőnk. Februárban, no. Hányadikán? 14-én, ez oh. az évfordulója volt a megismerkedésünknek. Tudom, hogy nyálasnak tűnik, de yeah. tényleg 14-én ismerkedtünk meg. Mit szeret benned? <gül> Ezt kérdezd meg tőle. Mi Szerintem mindent, most? mindent. Minden. Mindent. Kanyargunk, oké? Okay. Bocsánat, mondd még egyszer, kérlek. Nagyon szeretjük egymást, nem, nem kritizáljuk egymást egyáltalán. Na jó, de ez egy friss, mióta ismeritek egymást? Nem, mert már lassan öt éve együtt vagyunk. Hát, öt év, az még, még nem mutattunk ki fogfehéreket, nem? Vagy? Igen? Hát, tudod, van az, amikor az ember végre így a feje lágyát Igen? beérleli. Van olyan? Ez Benőtte. mit kell tenni? Szerintem nekünk benőtt, mind a kettőnknek benőtt a hát. fejünk lágya, és mi már ilyen érett normális és kapcsolatra kész felnőttként találkoztunk. Az... Igaz, hogy mele telt egy kis idő mindegyikünknek, hogy ez létrejöhessen. De hát erről szól az önismeret, amiről előtte kérdeztél, és ugye, ami a második kérdés volt. Igen. Hogy mit teszek azért, hogy jobb ember legyek. Nagyon sokat dolgoztam magamon, mert nem, nem azt mondom, hogy rossz ember voltam, soha nem gondoltam így magamra, és nem nagyon gondolok így másokra sem, de arra gondolok rendszeresen, hogy mitől lehet jobb. Tehát a jobbításban ott vagyok. És sokat dolgoztam azon, hogy például jobb partneré tudjak válni, és hogy kapcsolati szinten készen álljak egy olyan minőségre, amit megvágytam. Gyermekkorodból mi ugrik be? Álső képed? Hány éves vagy? A nagy Nekem a gyermekkoromról mindig ők jutnak eszembe. Imádtam a nagyszüleimet, az anyai nagyszüleimet. Győrszemerén nőttem fel egyébként. És a második szomszédba laktak a nagymamámék, és nekem ők voltak a minden. Az a minden, az, az mondjuk azt jelenti, hogy babusgatás, simogatás, beszélgetés, etetés, itatás Igen, igen. Minden. Fontos a De gyermekkor? Elnök, Fontosak elnök, ezek elnök. a meghatározó képek, érzések egy ember életében? Te, aki ugye foglalkozol önmagaddal és másokkal. Igen, nagyon-nagyon fontos, nagyon fontos. Meghatározó? Hát egyébként most nem akarok szakmázni veled, de ugye a traumáinknak, meg a különböző ilyen éles stratégiáinknak a jelentős része hét éves kor alatt rögzül be. Tehát nagyon nem mindegy, hogy milyen közegből jövünk. Nagyon nem mindegy, hogy milyen közegből jövünk. Ezt fölfogják az emberek? Ugye hát őket ismered, akikkel te találkozol. A kezdetek kezdetén jön hozzád valaki, azt mondja, van egy traumája, nem tudom honnan. Mondjuk megtaláljátok. Foglalkozik vele? Szeretnék kiavítani mindenki? Mindenkinek lehet traumája? Hát mindenkinek van. Tehát Én van. még nem találkoztam senkivel, akinek nincsen traumája. Csak Ere rosszabb. Erektármára más ám a trauma, Zoli, mint, mint amit most mi felnőttként annak gondolunk. Hát csak emlékezz vissza a korodra hogy mennyire bele tudtál csavarodni egy olyan témába, ami a szüleidnek semmit nem jelentett vagy hogy egy, egy nem tudom, a, a macidnak a szeme leesett, mint én, az anno az én macim szeme leesett, egy gomb, és ott összedőlt a világ, és amíg a nagymamám nem barta vissza, addig én kész voltam teljesen. Tehát a, a gyereknek, ez most nem ilyen traumákról beszélek, szóval nem ezért jönnek hozzám, de de ezért mondom, hogy mindenkinek van traumája, mert a gyerek mást él meg, hogy látja, máshogy értelmezi. De aki hozzám jön, és aki az önismereti út, vagy, a, vagy az oldások különböző formáit választja, az választja. Tehát én baromi szerencsés vagyok, mert nekem nem kell senkinek semmi olyat eladni rátuk, málni, amit ő nem akar. Az, amit én adok, azt az emberek maguktól választják. Vagy azért, mert nagyon szarul vannak, vagy azért, mert... Tudják, hogy lehetnének jobban is, vagy mind a kettő. Akkor ezek szerint van tapasztalatod. Tettél ebben a, a, a munkálatai során, a munkád során, tettél azért, hogy megtaláljanak. Mert hát Persze. gondolom, hogy hát, azért fordulnak nem, hozzá. Azért. Mert nem a klasszikus marketingről van szó. Igen. Tehát hogy én ezt nem használom, már bár a sok titulus között nem említve, sokáig médiában, marketing területért és PR feladatokat ellátva is dolgoztam, meg egyébként más szegmensben is. Én egyszerűen csak csinálom a dolgomat, és abban hiszek, hogy meg fogja találni az, ezt a lehetőséget, akinek szól, akiért van, akinek segíteni tud, Nagy, és mindig megférják. Nagymama és nagypapa. Mind a ketten ott voltak neked maci szemet varni, visszavarni? Most ezt idézi mondom, ugye? Mama várta vissza, de mind a ketten ott voltak, végtelen gondoskodással, elképesztő szeretettel. Ők két egyszerű falusi ember volt, akik gyári munkások voltak egész életükben, a Győri Vagon és Gépgyárban dolgoztak, és becsületesek, tiszták, kedvesek, szorgalmasak, csak jót tudok róluk mondani. Mondod ezt te, és ha visszanézel, beszélsz esetleg egy szomszéddal, az elmúlt, mit tudom én, x évben, azok után hogy te gyermekként kijöttél abból a közegből, ők is valószínűsíthetően, vagy beszéltél konkrétan, ezt állítják? Ők nagyon nagyra becsült emberek voltak a faluban, mind a ketten. Értem. Igen. Aztán a nagymamám szeretett dumálni, benne hm. volt egy ilyen, egy ilyen plegykára való hajlam, de nem volt rosszindulatú Tehát ő csak szerette jártatni a száját, még a... Hm. Még a befőttben a buborékkal is beszélgetett. Komolyan? Mindig ért hát a szája mamámnak, igen. A papám meg egy nagyon csendes bácsi volt. Emellett, hát ilyen... hogy is szólhatott volna, ugye? De ha ő mellett, volt a főnök. Te tehát jó, a nagypapám persze. egy végtelen türelmes ember volt, és amikor a nagymamám, aki volt, mit tudom, ilyen 153-4 centi, a nagyapám meg 187 körül, tehát még magasságban uh -huh. is volt egy különbség, amikor a nagyanyám túl pörgött, akkor a papám először csak csendben azt mondta, hogy Bözsi. És akkor a Bözsi tovább pörgött, és mondta, mondta, mondta, és mondta hangosabban még egyszer egy fél óra múlva a nagyapám, hogy Bözsi. És amikor Bözsi még mindig nem állt le, akkor rácsapotta a tenyerével a, a konyhaasztalra, és azt mondta, hogy Bözsi. És akkor a mama észhez tért, hogy most túltolta. Ez volt a maximum, ami konfliktus volt köztük. 60 évig voltak együtt. 67? Igen. Azért az durva. Te hol szállták ki, a... hol nőtték ki az ő rendszerükből? Körbe hány éves lettél? Fizikailag eltávolodtam 18 évesen, mert hogy György Pécsre mentem egyetemre, de róluk nem váltam le, egészen addig, amíg meg nem haltak. Ugyanabban a házban laktak? Végig? Igen. Igen. Milyen fontos dolgok lehetnek ezek? Ugye fontos dolog a nagyszülő az életében a gyermeknek. Fontos dolog az, hogy oda figyeljem, a szemet visszavarjon. Fontos dolog az, hogy aztán, amikor kiröpül az unoka, akkor visszajárjon. Van oka, van oka. Miért jártál vissza? Úgy hozta a sorsom, és mi ott szakadtunk egy egymástól, már mint te meg én, mm -hmm. amennyiben mm -hmm. még ezt ilyen nem tudom, mi kapcsolódásnak lehet nevezni. Igen. Tehát ott onnantól fogva nem tudtunk egymásról, hogy megszületett 2001-ben a fiam, Boris. Addigra én egyedülálló anyuka voltam, a férjem elhagyott. Már egyedül szültem meg a közös gyerekünket, és három hónapos volt Boris 2002 húsvétján, amikor visszaköltöztem bele a faluba. Fizikailag a szüleim házába, de effektíve a nagyszüleimhez. Tehát az ő, ő óvóvédő szárnyuk alá mentem vissza a kis csecsemő a három hónapos kis kisbabámmal és, és ott nyalogattam a sebeimet náluk, és ők segítettek engem. Minden szempontból. Akkor itt most mondhatnék egy csúnya szót, hogy van meg ez egy nehéz pillanat volt neked. Gondolom, nagyon. nekik is persze, ha szerettek, akkor igen. látták az unoka, unokában ugye a a szemet, vagy csak érezték, és valahol lelkileg próbálták talán rajtad keresztül visszavarni. Igen, igen, pont erre gondoltam én is, hogy ezt a, ezt a, ezt a bánatos szemet, ezt, ezt biztos, hogy sokszor nézték ők is fájdalommal, de nagyon támogatóak voltak, és, és imádták a, az összes dédunokájukkal együtt az én fiamat is. És mindent megtettek, mindent megtettek, értem, tényleg. És ha, én nem, ha ők nem lettek volna, akkor én valószínűleg teljesen szétesek ott. Uh -huh. Talán Fodó Zsuzsa kérdése, az egyik válaszod ez, vagy ez az egyik traumád ez? Vagy nem? Hmm. Rossz, olyan a, rossz az, az, költöztem. Az, amiért költöztem, az volt a nagy trauma. És akkor gyermekkorodból menjünk még egy picit tovább, mert amikor én ezt a linket megnyitottam, és becsurrántál, csöppentél, a székben ültél, és mondtad, mondtad, anyukád került szóba. Anyukádról beszéltél, nem csak a rádióról, hanem anyukáddal kapcsolatosan is tettél egy elég erős nyilatkozódást, egy mondatot, valamit tett anyukád, mit is? Hát az, az anyukám körülbelül akkor lett alkoholista, amikor én tíz éves voltam. Ezt, erre nem emlékszem, hogy ezt mondtad. Ö, nem, ez csak hozzátartozik, hogy érthető legyen, okay. és 31 éves voltam, vagy 30, nem is tudom most mennyi várja, csak nem, 33 éves voltam, amikor meghalt. Már jó régen, lassan-lassan húsz -lassan éve lesz. És az anyukám egészen addig, amíg ő nem lett alkoholista, és nem esett szét, ő egy nagyon struktúrált, nagyon összeszedett, nagyon szorgalmas, és egyébként varázslatosan szép és okos nő volt. Ő nem tudott túl lenni a magánéleti problémáin az apukámmal. De addig, amíg ő struktúrált és egyben lévő volt, addig nagyon szigorú szülő is volt. És ez a szigorúság, ez többek között abban is kimerült, hogy nagyon sokszor rendre utasított engem, én meg nem voltam az a csendes és jó kislány, nagyon szerettem rendetlenkedni, vagánykodni, falusi gyerek voltam pont, tehát semmi extra egyébként, csak egy falusi gyerek voltam. És az anyutól a leggyakrabban elhangzott utasítás az volt, hogy csönd legyen, és az, hogy fogd be a szád. Ez miért? Mert állandóan locsogtam és zavarta. Lehet, hogy a nagymama locsogása folyik itt? Hát igen, igen, valószínűleg. Ő az ő ez anyukája ilyen. volt? Bocsánat. Igen, az ő anyukája volt. Tehát igen, anyukád ilyen. anyukája, aki igen. a bösi. A Bözsi, igen. Aki túl lőtt a célon de de harmadszorra <gül> már nem folytatta. <gül> igen, és valahogy az anyut ez idegesítette. Én mindenhez hozzá akartam fűzni, valamit egyébként mindent megmagyaráztam. Ez életirányos, aztán. Hát igen, de most mennyire jó. Tehát én annyira örülök annak, hogy ezt a skillemet, ezt így kiélhetem, és nem véletlen locsogtam én akkor annyit. Most is locsogsz? Sokat? a podcastodban például? Nem, nem, nem szoktam locsogni. És nagyon kevesekkel beszélgetek a munkán kívül, csak a családommal szinte. És akkor anyukáddal ezek szerint nem volt jó a kapcsolódás, sotok? Nem, nem. Ezt hogy érted ne? meg? Hát, mit vettem én abból akkor észre? Hát azt, hogy az anyu szigorú, és ezt utáltam, hogy az anyu szigorú, és mentem a sebeimet nyalogatni a mamáékhoz. Én csak egy gyerek voltam, tehát ezt én nem analizáltam gyerekként. Persze, persze. Utólag, bet hát nyilvánvalóan látom a rám gyakorolt hatását, látom az ő ívét, mivel én is egyszer egy megcsalt, és aztán én elhagyott feleség lettem, ezért én is, Tudtam azt már egy idő után, hogy, hogy az anyunak nem volt elég ereje, önismerete, támogatása. Nem, valahogy nem volt meg benne az, ami átlendítette volna ezen. És ö, egyébként pont az, amit ő átélt, pont az volt, ami engem megerősítette abban, hogy na így nem szabad. Úgyhogy bármilyen is volt, én neki köszönhetem azt, hogy egy olyan példát mutatott, amit én nem akartam lemásolni, és ezért én most boldog lehetek. Ő meg nem lett boldog soha. Apukádról vannak emlékképek, vagy ő teljesen kiszállt a rendszerből, mikor még Igen, nagyon fél? Nem, nem az apukám. Az apukám most halt meg januárban, és nagyon közel voltunk egymáshoz. Tehát ők együtt éltek, ti együtt éltetek? Ne, hát egy darabig, darab. és hát körülbelül olyan 2002-ben az apukám szerintem akkor költözött el, megismerkedett a Későbbi második feleségével elvált az anyukámtól. Már akkor én sem laktam ott a szülői házban, a boris és fiammal, akkor kicsike volt még. Tehát az anyu effektíve egyedül maradt, az apu elköltözött, elvált az anyútól, és 2005-ben nem sokkal a vállások után egy pár hónapra rá az anyukám meg is halt, és az apukám pedig a második feleségével 20 évet élt le. Nagymamád és nagypapád ezt hogyan kezelték? Önt. Soha nem volt, hát soha nem voltak oda úgy az apukámért, szerintük valaki máshoz kellett volna venni az anyukámnak. Igazuk volt -e, vagy sem, teljesen mindegy, mert ebben nem szólhattak bele, de ők tisztességes emberek voltak, akik így nem ragadtak bele dolgokba. Hanem egyszerűen csak látták, hogy az anyu szenved, és azon voltak, hogy próbáltak neki segíteni, de de effektíve azt, hogy az anyu nem jött ki az alkoholizmusból, és belehalt végül is, azt nem az apukám okozta. Uh -huh. Ez egy választás volt, és bárki Igen. választhat úgy, hogy benne ragad egy helyzetben, és bárki választhat úgy, hogy tovább lép. Nem, nem mondtak egyébként rosszat a nagymamámék az apukámról. De nem kedvelték, azt mondod. Nem kedvelték, de nem mondtak róla rosszat. Uh -huh. És azt lehet tudni, hogy miért igazából, miért nem kedvelték? Tudod, tudsz nemet mondani? Csak jelzem, hogy nem Azért ne válunk, a, nem, Abszolút tudom, hogy miért nem kedvelték, mert az, az apukám, amikor megismerkedtek az anyuval, 67-ben, akkor az apukám egy ilyen vagány volt. Motorral járt, cigizett és pajasza volt, és mi egyéb. Az anyukám pedig egy ilyen Hát őt annak ellenére, hogy ő egy falusi lány volt, és, és gyári munkások voltak a szülei, az anyukám zongorázott, az anyukám tánciskolába járt, ah. és neki valahogy azt remélték, hogy majd lesz egy ilyen értelmiségi párja. Így, így hívják, tisztességes, vagy így hívták. Igen, rá, igen. Egy, egy agronómust ki is néztek neki, igen. de az anyukámnak nem tetszett az agronómus, ellenben összevillantak a győri vasútállomáson az apukámmal, és ez lett belőle. Jó fogalmazó. Ezek az összevillanások, ezek vajon honnan? Ha te foglalkozol önmagaddal és az emberekkel, és olvasol, utána jársz dolgoknak, ez a fajta kemikáliának, és mondják most ezt a szótkezettem, mm -hmm. ezek honnan? Ez mm -hmm. Erről van valamit? Jaj, hát lehet, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon messze vezető téma. Én, én hiszek abban, hiszek abban hogy, hogy valamiféle szándékkal érkezünk, az életünkben valamit jövünk, megtanulni, fejleszteni. Egyébként nem baj, ha valaki ebben nem hisz, én így élek, hogy én ebben hiszek. És ahhoz, hogy ezeket a, ezeket a céljainkat, amiket lehet, hogy sokszor nem is tudatosítunk, be tudjunk teljesíteni, társak kellenek. És mi kisugárzunk magunkból valamiféle energiát, ez egyébként még műszerekkel is mérhető energia, tehát energiát a gondolatainknak, érzelmeinknek is, vágyainknak is van energiája, és keressük azt, aki ezzel össze tud kapcsolódni. És ezek az összevillanások szerintem azok, amikor bennünk is ott van az az érzés, az a vágy, az a terv, annak az energiája, meg a másikban is ott van arra valamiféle minimumnyitottság, és akkor ez így összecuppant bennünket, mint a két mágnest. És lehet, hogy ez egy érintés, lehet, hogy ez egy egyszerre kimondott szó, amin elmosolyogják magukat az emberek a sorbanálás közben, lehet, hogy egymás szemébe néznek, és ott meglátnak valami nagyon mélyet és nagyon vonzót, lehet, hogy megérzik egymás illatát, és arra reagál egyébként a biológiai rendszerük, a testük, tehát konkrétan tényleg van szó. Szóval sok minden lehet ez szerintem. Aki mondjuk sokszor cuppanna, őket nevezzük a női oldalról a férfi oldalról meg kujanoknak talán. Azokkal akkor mi lehet? Ők rosszak, én, én... vagy túl sok cuppanásuk véget? Nem is jó-rossz tengerbe egyébként. Jó egyébként. Um, Idézőjelben mondom persze. Ha én, én amit mondtam az előbb, azt nem csak párkapcsolatra értettem, hanem akár arra is, hogy egy barátság, hogy jön létre, vagy egy jó üzleti persze, kapcsolat. Persze, csak... Ez az egyik. A másik pedig, hogy vannak, akik nagyon vágyakoznak, de, de nehezen teljesítik be a vágyukat, mert nem vagy nem tudnak elköteleződni, és most megint nem feltétlen párkapcsolati szempontból, lehet, hogy a munkahely iránt nem tud elköteleződni valaki, vagy egy hobbi iránt, vagy az iránt, De hogy mi? a kutyáját, ha már megvan minden nap, kivigyesétálni. Szóval, hogy, hogy vagy nem tud elköteleződni, vagy megunja, vagy olyan gyermeki részei vannak, amik regresszálódnak abban a pillanatban, amikor egy mélyebb kapcsolódás létrejönne, és menekülőre fogja, vagy eleve olyat választ, ami az otthoni komfortzónájában benne volt, és mondjuk belemegy méltatlan kapcsolódásokba, és megint ennek bármelyik verziójába, tehát ez egy főnök beosztott viszony, és akkor keresni kell egy újat. Jaj, ezek olyan, olyan bonyolultak, így minden, tehát jobb, ha fölkelek reggel ötkor, elmegyek, lete, megcsinálom, lete, lete, letelik, <gül> véget ér négykor, négy. hogy? Boldogok a lelki szegények. De nem biztos, hogy lelki de minek ennyire bonyol, minek gondolkozni? Én ezt nagyon sokszor megkaptam még egy gyerekkoromtól kezdve. Mm. Minek már megint? Hát nem kell ennyit gondolkodni. Te kaptál ilyet gondolkozni? Kaptál Ö, magamtól persze, volt, amikor azt gondoltam. De mások ez a... mondták ezt neked, hogy noé, ne ne nem hogy ne, túl gondolod, vagy ne gondolkodj ennyit, nem mm. kell ennyire, csönd, mostban legyél, itt legyél, mindfulness, tada. Nem, én, nekem ez inkább mindig egy ilyen belső igény volt. Már hogy nekem gondolkod? A belső igény hogy, az, hogy hát meguntam, vagy felháborítottam saját magamat a saját <gül> viselkedésemmel, hogy ha megint hova csavarod, csavarog el az eszem, maradjak már fókuszban. Akkor, Nem most, ez. akkor most eszembe jut. Kimondhatom, hogy mi van meg belőled? Uh -huh. Nekem így a rádiós kezdeteknél, hogy mindig mentél, neked dolgod volt, és, és ezt hagyd, ezt most így, így kell csinálni, és akkor ilyen, ilyen tanáros érzéseim vannak rólad tőled, hogy te nagyon fontos, most neked el kell mondani, mit tudom, ezt a hírt, vagy meg kell osztanod ezt a story-t, most, most csönd, most maradjál. Lehet, hogy voltál ilyen? Hogy ez most csak ha, ha így, igen, igen, tudom, igen, igen, igen. Nagyon vett komolyan vettem az életet nagyon sokáig. Akkor vettem komolyan, amikor, amikor nekem lazának meg könnyednek kellett volna lenne, mert fogalmam nem volt, hogy hogy csináljam. Én uh, tényleg egy ilyen nagyon struktúrált világot alakítottam ki magamnak. Nyilván ennek oka a neveltetésem is, tehát az, anyukámnak a, tehát az anyukám volt az elsődleges szintér az életemben. Apukám sokat dolgozottam, hogy külföldön, vagy az ország más részein. Tehát alapvetően a nevelésünk az az anyunak volt a feladata, és ő komolyan struktúráltan és feladatorientáltan nevelt engem is, meg a nővéremet is, és mind a nagyon szorgalmasak vagyunk, és mind a nagyon komolyan vettük mindig a feladatainkat. És nekem annyira durván szerem volt az életem jelentős részében, és annyira rettegtem attól, hogy elrontom, és nem lesz jó, és ha nem jó, akkor az az én hibám, hogy én ezer, ezer kal fókuszáltam mindig a feladatra, és tökre nem érdekelt, hogy mi van körülötte. Azt sem érdekelt, ha azt gondolják, hogy én nem vagyok szerethető, ha azt gondolják, hogy nekem csak a munka fontos, ez mind nem érdekelt. Annyira mindent az határozott meg, hogy jól legyen, mert rettegtem a kudarctól. Lehet, hogy ezért zavart. Most azt is mondják, ugye, nagyon sokszor, nagyon sokan elhangzik sok helyről, hogy bennem mondjuk, ha valami egy külső, ember részéről adott esetben. Zavaró, bennem az zavart kelt, az bennem van. Hát logikus egyébként, ahogy így kimondom hangosan, Igen. ugye? Tehát lehet, hogy ezért zavartál te néha. Vagy zavart hát az lehet. a fajta viselkedés. Most hogy mondtad, ezt mesélted, mondtad magadról, jutott eszembe. Van tehát akkor egy testvéred, nővéred. Tartjátok a kapcsolatot? Mert most úgy fogom Persze, azt mondani. természetesen. Igen, egy hat évvel idősebb nővérem van. És jó, akkor jóban vagytok. Igen, Beszélgettetek igen. a szüleitekről, nagyszüleitekről, macikról, szemekről? Uh -huh. Már? Sokat? Igen. Nem sokat? Ö, nem vagyunk ilyen napi kapcsolatban a testvéremmel, ő lakik egyébként Győr mellett a családjával, de a testvérem is elindult így az önismeret útjá, nem, nem a, azzal az intenzitással és fókusszal, mint ahogy én ezt csinálom, de ő is foglalkozik önismerettel. Volt is nálam például Theta Hillington folyamon, uh -huh. Részt vett például a, a testvérem két évvel ezelőtt egy zárt női körben, ami hét hónapon keresztül fejlődött együtt, és például ott is, meg tanfolyamon is, meg, meg más egyéb programjaimon is, ez fókuszban van, tehát, hogy erről szó van, és azó, amellett mi természetesen erről beszéltünk. Jutottatok valahova? Könnyebb lett belül neki? Neked. Igen, mind a kettőnknek könnyebb lett. Hogyne? Könnyebb hát akkor, nem. ha kibeszéljük? A dolgainkat? Egy normális Igen. értelmes emberért, a maga szintjén valaki, a maga szintjén lévővel, így értem ezt az értelmet. Ugye a Na. kommunikációs csatorna nagyon fontos, hogy meglegyen, tehát most én nem feltétlenül fogok kapcsolódni egy nagyon komoly, értelmes, nem tudom én milyen kutatóval, most az értelmet nem degradálom és nem emelem, nem csökkentem, uh -huh. szóval oda eljutottatok, hogy egy pici könnyebbség belül lett neki is, neked is, ez segít neked, hogy vele jó a kapcsolatod, eljutottatok családilag ezen az úton, amit hordozunk, hordoztok ti magatokban, viszitek családvasatok, tehát jobbá tette a lelketeket? Jobb Igen, eltette. ez egyrészt nem kicsit segített, hanem nagyon. Uh -huh. <gül> tehát bőven volt mit, mert mind a ketten nagyon haragudtunk az anyukánkra. Uh -huh. Tehát mind a kettőnkben óriási tüske volt az ő alkoholizmusa. Én tíz, a nővérem 16 éves volt, amikor ez elindult, és, és nagyon csúnya volt a helyzet, tényleg, tehát durva volt a helyzet. És, és ez mind a kettőnket megtépázott, mert mind a kettőnk életében voltak ilyen-olyan szakaszok, és nem feltétlen traumákról beszélek, amikor úgy nagyon jó lett volna, ha lett volna egy, egy gondoskodó, szerető, odafigyelő, Anyukánk, akire számíthatunk volna, vagy akinek így a, a, a szárnyai alá bebújhattunk volna egy kicsit sajnálni magunkat, vagy egy kicsit feltöltekezni, vagy, vagy segített volna nekünk nővé válni, de igazából ez nem volt meg, és nekünk mind a kettőnknek anyu halála után kellett ezt feldolgozni, és én nagyon boldog vagyok, hogy ez mind a kettőnknek sikerült. Mind a ketten ma anyura szeretettel tudunk gondolni, mind a ketten tudunk neki hálásak lenni, és mind a ketten, amikor felidézzük őt, akkor elsősorban már azt a, azt a teljes és örömteli és kedves és okos nőt, és ezt a nagyon szép nőt tudjuk látni, aki a valójában volt. Na most erre ugye sokan úgy reagálnak, hogy kikapcsolom, elkapcsolom, nem hallgatom tovább. Ez egy hülyeség. Én haragszom uh -huh. az én édesanyámra, édesapámra, a testvéremes, a kollégámra, mert miatta öh, összezuantam uh -huh. lelkileg, fizikáson bárhogyan. Uh -huh. Ez, Igen. A, ez a erre mondhatnám, hogy az, az ő dolga, hogy meddig akar még szenvedni a harag, a düh, a neheztelés Nem jut el a másikig. Nem érdekel. Én, nem érdekel. Ne, nekem nem magyarázz meg. Én, én haragszom ezt, hagyj engem jó. ezzel, baromság, jó? Jogodva Gondolom kaptál már ilyet. Kaptál már ilyet, nem? Bárkit nem, ön, mert nem, aki nem hozzám jön el, az már változtatni akar, mert az már rájött, a, <gül> hogy ez jó neki. Én még nem voltam nálad. Én még haragszom, tudok haragodni, nem. Miért okay. csatázunk? Ezt most már leírtam sokkal korábban, valamit mondtál, és most jutunk el ideig, úgy tűnik, miért csatázik ember az emberrel? Mire jutott? El, um, Mire jut? Azért, mert egy ilyen nagyon illúziórikus világban élünk, és most nem a a modern világról beszélek, hanem a világról beszélek, és a saját nézőpontomat mondom el ezzel kapcsolatban, amiben a jó és a rossz tengelyén van nagyon sok minden elhelyezve. És egyszerűen az emberek úgy tudják a saját tulajdonságaikat, értékeiket, minőségeiket meghatározni, hogy oda teszik valaki másé mellé. Akkor tudják, hogy értékesek, hogyha azt mondják, hogy mert ő meg nem. Onnan tudják, hogy világos van, hogy tudják, hogy milyen a sötét. Ez duális világnak nevezi egyébként a spirituális hagyomány, és a, a szakrális hagyomány is. Nagyon-nagyon régóta, tehát itt ezer évekről is beszélhetünk. Az embereknek a gondolkodásában ez van berögzítve, hogy van a jó és a rossz, és ahol én vagyok, az a jó, és minden más, amivel én nem vagyok kompatibilis, vagy nekem nem tetszik, az a rossz, és ezt meg is kell tudnom indokolni. És a, a hibák, a bántások, a nézeteltérések, a különböző összeütközések, egyet nem értések ezek adhatnak alapot arra valakinek, hogy azt mondja, hogy akkor a másik rossz. És akkor onnantól fogva ő tudja magát pozícionálni. Ezek indoklások, de szerintem tök fölösleges, mert én nem attól vagyok jó, vagy olyan, amilyen, hogy összetudom hasonlítani magam a szomszéd Gizivel. Mert Gizinek nincs köze hozzám ilyen szempontból. Igen, most eszembe jutott az, amikor vannak, hó, honnan közelítsen meg, olyan emberek, akik vonzák azt, hogy mit tudom én, állandóan tőle kérdezik meg, a, mi merre van, neki panaszkodnak, őt piszkálják, rajta vezetik le a feszültséget, és van az, amikor valaki eltolja magától a felelősséget, mindig a másik a rossz, a másik a hülye, elő igen drasztikus elánnal jelenik meg, most itt mondhatnék politikusokat, stb., mert hát ugye most itt vannak azért, akiket meg lehetne éppen nevezni, csak azért mondom ezt, mert hogy ők Jut. ugye parondon vannak, nagyon sokan ismerik. Van bőven a történelem során őket választjuk vezetőnek, hiszen ők a karakteresek. Akik pedig a, az, első, az első mondataimban említettem, rajtuk csattan az ostor. Ez hogy működtet? ez Most eszembe jut a kemikália, a cuppanás, amit mondtál, hogy ugye nem csak párkapcsolatról beszélünk, hanem kollégákról is, barátokról is. Ez vajon hogy lehet? Ez, ez a belső, ez a kemikália ennyi? Hát nem, azért nem, nem simán kemikáliának nevezném ezt Hát így, Ezt idézőjelben teszem de, de nyilván leegyszerűsítve az, igazából az van, hogy aki azt képzeli, hogy ő csak akkor értékes, hogyha valamit tesz másokért, és összekeveri az értékességét a hasznosságával, mert ez két külön fogalom egyébként, az mindig be fog vonzani olyat, és olyanokkal fog kapcsolódni, akik ezt kihasználják, mert neki lételeme a kihasználtsága, Lételeme az, hogy másokért tegyem, mert akkor érzi magát valakinek. Nem nagyképűen valakinek, hanem egyáltalán valakinek. Mert önmagában nem tudja saját magát meghatározni. Hogy ennek mi az oka, az persze mindig egyénileg tárandó fel, ha valaki ezen változtatni akar, de összességében általában ez egy gyerekkori minta, vagy más a szülőjéről, vagy pedig arra a stratégiára jut, hogy aki csendben marad, meghúzza magát, és figyel arra, hogy a másiknak mi kell, az megússza a verést, megússza a büntetést, stb. tehát kialakítja ezt a éles stratégiát magának. A másik pedig arra jön rá, lehet, hogy pont ugyanebből a helyzetből, hogy az erősebb kutya izél, és hogyha én vagyok az erősebb, ha uralkodom a másikon, akkor gyakorlatilag megcsinálják helyettem, és akkor megint csak az a vége egyébként, hogy nem ér bántódás. Ezek alapvető pszichológiai stratégiák, hogyha valaki ennek egy kicsit jobban utána akar nézni, akkor például érdemes ezeket a különböző emberi játszmákat megismerni. Erik Börnek van erre vonatkozólag a transzakcionalizis atyának egyébként nagyon jó rendszere, és ezt érdemes is megismerni. Na most ugye mondtál egy nevet, mondasz, és itt most mondhatnék egy csomót te is, én is mindenkinek más lesz a meghatározó. Most adott esetben ezt a beszélgetést is most miért hallgassuk végig? Hát hiszen én meg tudom hallgatni, el tudom olvasni, ha nagy szakértőkkel szeretnék, ről szeretnék, től szeretnék, akkor ott van. És hogyha azt mondom, hogy miért téged, vagy miért lenne rád kíváncsi valaki, vagy te ránk, de rád elsősorban, te mondasz ilyen nagy szavakat, de honnan szeded ezt? Amikor egyeztettünk, akkor azt mondtad, ez nagyon bennem maradt, hogy ugye az egyik ilyen traumaszót fogom kiadni magamból, során te minden nap meghaltál. Erről beszélhetünk egy picit, hogy ez mi is, mi történt? Nem, lehet, hogy valamit félreértettél, nem minden nap haltam, meg majdnem, hanem tavaly majdnem meghaltam. Jó, tavaly, tavaly az... vo Volt egy ilyen, hogy majdnem meghaltam. Hogy újra, én, én ezt úgy értettem, hogy úgy értettem, hogy minden nap, hogy mindig, mindig, mindig új erőt kellett fecskendezni magadba, tenni Na, hát újra. Ilyen szakaszok voltak, persze, hát nagyon mélyen voltam, nagyon-nagyon, tehát azért a, nekem óriási trauma volt az, hogy volt egy elképzelésem, egy ilyen kis lányos álmom arról, hogy majd én férhez megyek, gyerekeket szülök, és együtt élek a férjemmel, még, amíg meg nem halunk, boldogan és szeretetben, de hát ez egy, ez egy óriási pofont kapott egyszer csak, mikor a, a fiam három hónapos magzat volt még a méhemben és, és ez, a, ez, ez akkora nagy pofon volt, és akkora sok volt, hogy ott nekem nagyon összeomlott a, az életem és a világom. Igen, most ezt, azért tettem be ide ezt a kérdést, vagy hoztam ezt szóba, mert hogy a nagy nevek, tehát én azt gondolom, érzem, a kis ebbéli földi létemben, hogy ha valakinek van megélése, tapasztalata, és ő válik főnökké, mondjuk, mit tudom, markolós, akkor ő látta a pici markolót, a nagy markolóig, relatíve az összeset, végig jutott, ment a pályán, nem csak olvasott róla, nem csak megnézte valonnan megmutatta neki valaki, hanem van benne tapasztalata. Tehát neked van egyfajta, saját bőri tapasztalásod, előbb magadat kellett megkeresni, és aztán tanítottál, vagy segítesz embereknek, vagy hogy? Ez mixbe volt? Vagy, mert ez fontos, tehát, hogy van, volt életbéli tapasztalatod, és aztán úgy érezted, és már most azt lehet mondani, hogy jelentkeznek, jönnek hozzá, nem marketingolod önmagad, mert megy az érzés, a kemikália, szóval hát uh, nekem összeraktad magad mondja. egészen? Igen, Szerintem igen, de nem akkor kezdtem el tanítani, amikor most azt éreztem, hogy na, én most már akkor így nagyon jól vagyok, tehát nem az volt, én, én 11 évet tanítok most már, de a a portfólióm az folyamatosan szélesedett, és rengeteget tanultam egyébként. Tehát én nagyon-nagyon sok tanfolyamot elvégeztem, nagyon sokat képződtem, rengeteget olvastam, nagyon sok előadást hallgattam. Tehát ugye, ez érdekel is, és komolyan is veszem, mert hogy tényleg szorgalmas vagyok, és, és jól akarom csinálni a dolgokat. Viszont volt egy belső indítatásom arra, hogy én magam fejlődjek, és rájöttem egy idő után, hogy ez a fejlődés ez nem csak az, amiről korábban szólt, hogy tárgyi tudást szereznek valamiben, és hogyha megkérdezik, akkor úgy adjam vissza, hogy ötöst kapjak érte, mert mondjuk ez volt korábban az iskolai motivációm, ez volt az egyetemi motivációm, és a többi, hanem rájöttem arra, hogy én magam szeretnék fejlődni, és és megértettem azt, hogy minden egyes lerakott teher annyira felemel, és annyira hozzáad az örömfaktoromhoz az életben, ami, ami eleinte nekem tényleg kevés volt, mert, mert kevés volt pont, ezt most nem kezdem el ezt a topikot megnyitni, de hogy kevés volt, és rájöttem arra, hogy ez az önismereti út, és a, a traumáim feltárása, és az önmagamon való munkálkodás, az egyszerűen hitelesebbé, teljesebbé, és közben boldogabbá tesz. Hát ez abszolút ez a három az egyben. Akkor miért ne csinálnám? És, és a mai napig csinálom. Nem hagytam abba. Mondták Nekem azt... 18 éve ugyanaz az egyéni segítőm. 18 éve. Az mit jelent ki? Ő, vagy mi? Ö, van egy... Őt Petrának hívják egyébként, és 18 éve ismerem. 18. éve, igen, és ő pszichológus, amúgy, és amellett spirituális technikákkal is foglalkozik. És én havonta egyszer beszélek vele. Az életedről? Dolgaidról? Igen. igen. És a szakmai dolgaimról is, tehát kvázi egy ilyen szupervázorként is működik most már, amióta én ezzel foglalkozom. Korábban pedig azért mentem hozzá, mert válnatom volt, félelmem volt, rosszul voltam, nem tudtam elengedni valamit, nem tudtam feldolgozni valamit, stb. És ezért mentem el mondjuk családállításra, ezért mentem el terápiába, ezért mentem el, tudom, egy meditációra, ezért olvastam el könyveket, ezért csináltam végig workshopokat, ezért végeztem tanfolyamokat. Kell ez? Szupervájzor az embernek? Kell. Én határozottan azt mondom, hogy kell. Aki azt mondja, majd buli az élet, éljünk el. mit? Jaj, ez hülyeség, hagyjuk már. Milyen szakértő hagyjál ez a hülyeséget? Ők hol vannak? Itt vannak, de hogy hol tartanak akkor? Nem tudom, hogy te most kikről beszélsz. Az emberekről én... általában. Sok ember van így. Lehet, hogy most nem értettem teljesen a szupervájzorra. A szupervájzor az, hogy van egy pszichológus, egy pszichiáter, egy nem, terapeuta. Csak nem, értettem, hogy mit bocsánat. Kérdezni, bocsánat. Lehet, hogy én elvesztettem el nem, a nem. Kicsit Igen, kicsit karakterizáltam embereket, azokat, és válogattam, egy pici mix volt, hogy ki hogy áll ehhez a kérdéshez, ezzel kapcsolatosan, mit érez, mit mond. Azt mondja, hogy nem kell hülyeség. De, de ha nem kell neki, akkor nem kell. Szerintem mindenkinek jó lenne. Szerintem ezt, mindenki. De kérdem, ezt, de ezt hogy hallja meg az, aki teljesen Ez másik kommunikációs van. csatornában, és ő jól van úgy, ahogy van? Azt mondja, ő jól van. Tök jól vagyok. De nem bajzoli. Én, én, én nem az a fajta vagyok, és ezt határozottan képviselem, ezt a nézőpontot, hogy mindenkit meg kell szerelni. Nem. És tanácsokat sem adok egyébként. Nem is vagyok tanácsadó sem. Tehát én azoknak segítek, akik szeretnének változtatni, mert megérett bennük valami arra, és megjelent ahhoz az igény, hogy ez megtörténjen, és ezért hajlandóak tenni. Nem fogok senkit átvezetni a zebrán, csak azért, mert szerintem a túloldalról jobb lenne neki. Nem zavar, tényleg nem zavar, őszintén mondom, ha valaki nem akar változtatni a saját helyzetén, miközben én úgy gondolom, hogy az ilyen és ehhez hasonló helyzetekre van jól működő megoldás, és eszköz a birtokomban, mert joga van átélni azt, amit. Én, én sem az volt, hogy én sem az első ilyen traumánál rohantam el, és változtattam rajta, hanem amikor már nagyon fájt, amikor már baromira fájt, akkor mentem el. Jó, de valaki nekik valaki mondjuk nem fáj, akik. nincs ilyen, soha nincs ilyen, hogy fáj, nekik, ők mennek, csinálják. Sokan, nagyon hát, sokan. Igen, de van, aki ezt letompítja alkohollal, van, aki droggal, van, aki azzal, hogy a zabálja magát, van, aki azzal, hogy horgászni megy, van, aki azzal, hogy, hogy mit tudom én, sportol, de mint az ökör. Ki mivel? Fontos, szerinted, amellett, hogy látogassunk szupervájzort, fontos az, hogy felfogjuk, milyen is a családunk. Fontos ja. tudni a gyökereinket, ismerni? Igen. Fontos tudni ismerni a családunkat visszamenőleg? Igen, mondtál erre. Igen, mondtam. De mire jutottál, mi az oka ennek, hogy neked ez fontos? Azért, volt. mert, és ezt a klasszikus pszichológia is ezt képviseli egyébként, és mindenféle egyébként ismereti módszer is, hogy tényleg az van, hogy a szocializáció során a gyermekkorban tanulunk meg alapvető mintákat. Tehát, amit a család mutat, azt, azt akarva-karatlanul el fogjuk kezdeni lemásolni. És nagy a szánk, amikor, tudom, én, gyerekek vagyunk, meg tinédzserek vagyunk, hogy majd, ha én nagy leszek, én nem így csinálom. De az ember azért nagyon pofára szokott esni, amikor egyszer csak leesik a tantusz, ha leesik, záróelve zárva, hogy tényleg ugyanazt csinálom, mint az anyám. Ugyanazokat a mondatokat mondom ki, mint az anyám mondott, amit utáltam, meg amit az apám mondott, és utáltam. És közben, nem csak a szocializáció van, hanem ne felejtsük el, hogy egy biológiai szervezet vagyunk. Van nagyjából olyan 37-38 billió sejtünk. Minden sejtünk, minden egyes sejtünk tartalmazza az anyai és az apai örökítőanyagot, és az örökítőanyagban ott van minden információ, amik valaha ők voltak, és ott van a genetikai őseiké is, mert ugye ez mindig az előző generációtól jött, tehát egy anyai oldalról és egy apairól. Tehát gyakorlatilag a traumánk belénk vannak írva. Az, hogy a, nem tudom, kinek telepítették ki a, a, az őseit, kinek a nagypapája volt, vagy a dédapája volt is honzónál, kinek a rokonait vitték el gázkamrába, kinek a nagyapja, az apja lett kuláknak nyilvánítva, vagy éppen állt a másik oldalra, és a bűntudattól, tudom én, elkezdett piálni egy idő múlva. Szóval ez ott van bennünk, és ettől nem tudunk úgy megszabadulni, hogy Á, én nem így akarom. Ez nem egy döntés kérdése egyszerűen, hanem ez önismeretet igényel, és ahhoz tudni kell, hogy honnan jövök. Mert nem ismerem saját magamat, ha nem tudom, hogy honnan jövök. Ha megtagadom a szüleimet, ha azt mondom, hogy az anyám egy hülye, hm, alkoholista volt, az apám meg egy, egy csillcsap valaki volt, és én így kezelem a szüleimet, akkor nem tudom, hogy én ki vagyok. És soha nem is fogom megtudni. De Tud... nem mindenki akarja megtudni. ez is hozzáteszem. Hát igen, hát nem erről, akarja tudni. erről értekeztem. Rájuk vonatkozott a kérdés. Akkor tulajdonképpen anyukádnak sokat köszönhetsz. Nagyon sokat. Tehát ő egy nagy, mester, nagy, jó, nagy tanítótok. Igen. igen. Meg hát a környezetek, ugye? Többieknek. De... Igen, és azoknak is. Igen. A klasszikus kérdések jöhetnek-e? Abszolút, nem tudom, mik azok, de jöhetnek. Rengeteg pénzhez jutsz most. Mit csinálsz? <gül> Én rengeteg pénzhez jutok. <gül> Egyébként tényleg? Akkor most ennek a többszöröséhez. Nagyobb többszöröséhez. hát akkor nagyon-nagyon sok dolgot meg tudok engedni magamnak, gyakorlatilag korláttal bármit. Tehát például most azt csinálom, hogy fogom, és magam, és megkérdezem a családot, hogy hogy tudjuk ezt koordinálni, lévén, hogy a, a páromnak, a férjemnek a gyerekei is velünk élnek, az egyik részben, a másik, meg gyakorlatilag teljesen, és megkérdezem az idő összetételt, hogy ki mikor én rá, ki hogy van, és elmegyünk karácsonyozni Balira Borishoz, és meglepjük. Ezen az első, amit csinálnék, mert hogy a fiam kint él Balin. Tartjátok egyébként a kapcsolatot? Ó, oh, hogy ne, persze. Hát Nagyon mivel hiányzás. járunk Balira rendszeresen, ja. én évente általában uh -huh. két hónapot egyet-kettőt kint vagyok, inkább kettőt, ezért könnyű is ilyen szempontból, most is voltam kint egyébként több mint másfél hónapot, szeptembertől novemberig, Úgyhogy nem olyan régen találkoztunk. Ő vajon, tudom, ezre jön a nem, ő vajon, hogy néz anyukájára rád? Nagyon jó a kapcsolatunk a fiammal, hasonló dolgokkal foglalkozik, mint én, fiatalkor mm -hmm. ellenére. Úgyhogy mi sokat beszélgettünk mindig is neki dolgokról, úgyhogy ebbe nem én hívtam és invitáltam bele őt, hanem ő magától akarta ezt. Hm akkor megtiszteltetés számodra mindez, ami, ami tőle jön. Igen. Igen ennél, jobb is ennél jobb mi is előtt. lehetne. Hogy bocs? Előbb kezdett a spiritualitással foglalkozni, mint én nagyon kicsi, kicsi gyerekként egy ilyen érdekes gyerek volt. És én azt Hány hát, éves? Most 24. Nem, nem, az, az oké. Okay. Amikor elkezdett foglalkozni, ahogy te fogalmazol. 8, 8 éves volt. De érdekes. Mindenedet elveszíted. Nem meghalás... Mindenkit és mindenedet ott vagy a semmi közepén. Mit csinálsz? Hogy reagálsz? Ez hát valószínűleg rövid, rövid úton néhány halok, ha nincs semmi. Tételezzük fel azért az egészséget megvan, és az ételedet valahogy magad hmm, évente. Biztos, hogy kétségbeesek, mert emberből vagyok. Biztos, hogy gyászolom a veszteségeimet, mert emberből vagyok. És egyszer csak, amikor végigment rajtam a gyász folyamat, akkor valószínűleg már képes vagyok befelé figyelni, és, és újra kapcsolódom a belső békémhez egy idő után. Nem nem azonnal, biztos, hogy nem. Tőled megmerek kérdezni erősebbet, és felmerek fel tenni egy erősebb kérdést. Hm. Ott ülsz hajléktalanul. Valahol. Enni, mi mondom, az egészséged megvan, ezt ételezzük fel, és ételed van hogy miért onnan nem, nem idézőben nem fontos. Mit csinálsz? Kiszállsz? Nem nem, nem, nem, nem. Mit csinálsz? Munkát keresek. Dolgozom. Azt hallottam egyébként egy olyan embertől, aki foglalkozik hajléktalanokkal, hogy nagy részük nem akar dolgozni. Nem folytatjuk. Köszönöm. Mit kérdezné magattól? Magamtól? Nem tudom, mert most. Folyamatot is vagyok magammal, számtalan beszélgetés sem van saját magammal. Oké, okay, mostani kérdés, Na, most per pillanat? Szintén megkérdezem magamtól azt, hogy, hogy mi az, ami most nekem jó. Van rá válasz? Igen, mindig van rá válasz. Most? Erre a kérdésedre? Igen, most nekem jó ezekről beszélni, és érdekes, mert annyira ilyen kicsavart, és teljesen logikátlan kérdéseket teszel fel, és ugye hallottam jó páradást, hogy így, de hát ez mindig is ilyen volt, tehát én emlékszem rád, hogy mindig ilyen nagyon váratlan, abszolút meglepetésszerű kérdéseid voltak a, a rádióban, ahol együtt dolgoztunk. Szóval úgy számítottam erre, és úgy kíváncsi voltam, hogy, hogy mivel találsz be engem, de ez most jó lesik, ez a Teljesen mást kérdezel, mint amit szoktak tőlem kérdezni. Helyzet. Jó, szoktak tőled kérdezni. Mi az általános kérdés, amit feltesznek? Hogyan lettem segítő? Na hogyan? Ezt most elmondtad. Másik? Aztán a családomról szoktak kérdezni. Beszéltél róluk? Harmadik? Legyen 3 plusz egy. Jó? Harmadik? És a, az utazásaimról szoktak kérdezni. Igen, mondjuk azok azért érdekesek. Igen. Jaj, akkor, akkor most megkérdezem ezt a hét hónapos női csoport, ilyen, ilyen női csoportokat. Nem voltam még, szerintem nem is engednének be. Ha kicsit nem. cicisítem magam meg akkor alul is. Sem. Akkor sem. Mm, mi kell Na, mi történik ott? Asszonyok, jól vagytok. Gyárták, megyünk. Most nem kifigurázom, nem rosszból mondom. Tehát mi történik ott? Csak nők? Hát attól függ, hogy attól függ, hogy mi a tematika. Mondjuk az, ami <gül> most eszedbe jut. Az a női csoport, amit említettem, az arról szólt, hogy a, a hét fő csakra mentén, azok témái mentén dolgoztunk együtt. Ez azt jelenti, hogy dolgoztunk a stabilitás, biztonság, ősökkel való kapcsolat témán, dolgoztunk az életörömön, a, a pénzhez való és a, a könnyű dolgokhoz való viszonyon, dolgoztunk az erőn, a kontrollon, a megengedésen, a befogadáson, dolgoztunk az érzelmek kimutatásán, dolgoztunk azon, hogy Elmerjük-e mondani, ki tudjuk-e mondani, ami bennünk van, és hogyan fejezzük ki magunkat. Dolgoztunk azon, hogy mit kezdünk a belső hangunkkal, a megérzéseinkkel, és dolgoztunk azon, hogy vajon hogy vagyunk mi emberként abban a világban, ahol mi, akik ott voltunk, mindannyian hiszünk abban, hogy van valami nagyobb is nálunk, és valami több, ami nem emberi. Tehát ez a nagy galaktikális megamindenség már talán már nem annyira rejtélyes. Hét hónap elteltével, idézőjelben mondom meg, én csak zárójébet ezt. mi azt mondták már neked, hogy, és ugye ez alapján a klikkelésem alapján, amikor ott ülsz és beszélsz, jött az érzetés, amikor egyeztetünk, fölhívtalak, akkor mondtam, hogy mit csináltál te magaddal? Mondták már azt, hogy annyira megnyugtató normálisan beszélő, értelmesen hozzászóló. Most biztos, hogy kívül áll az, hogy most minek ez neki? Azért, mert ez ritka. Mondták ezt már? Igen. És akik ezt mondták, tőlük, tudom, erre is megint jön a nem, tőlük érezted, hogy ezt valóban érzésből mondja, adja át neked? Igen. Mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Persze reagálhatsz még erre, mert hallottam, Há, valamit akartál mondani. Igen, azt akartam ezzel kapcsolatban, ha még, ha még annyi időnk van, Bőlem. nem tudom, hogy hogy állunk, mert én nem figyeltem, hogy, hogy hallom a saját hangom változását, és örülök ennek. Mert szent meggyőződésem, és figyelek másokat is, hogy ahogy az ember fejlődik, változik, és egyre inkább a saját belső békéjét, nyugalmát, és a saját tenge állapotát megtalálja és megteremti, ugye a hangjából is, és a lényéből is egyre több nyugalom árad. Hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mikor 2019. október első szerdáján megcsináltam az első Örömvilág podcastet, akkor az felkerült különböző platformokra, és megvan ez a felvétel. És most a 264. résznél összetudom hasonlítani azt, hogy honnan, hova jutottam el, csak a hat év alatt. És, és azt is tudom, hogy és vannak erről televízió felvételek, hiszen közben én még dolgoztam egy csomót média közelben, vannak felvételek, vannak interjúk, egyebek, ahol megnyilatkozom, és hallom a saját hangom, és hallom azt, hogy megváltozott. És nagyon sok visszajelzést kapok arra, hogy megnyugtatja őket a hangom, vannak olyan pánikbeteg ismerőseim, úgy lettek ismerőseim, hogy hallgatni kezdtek engem, akik azt mondták, és több ilyen is van, akik azt mondták, hogy a roham kellős közepén elindítják valamelyik hanganyagomat, mert ha hallják a hangom, akkor megnyugszanak tőle. Van, akit állítólag én el nem egy nem két ember testem, azzal, hogy hallgatja a hanganyagaimat. De brony vagyok. Milyen Most azt játszottam mér? el, hogy elkolok. hogy, el, hogy, el, hogy nem a nem tudom, hogy áll áll el, már rangolottam. <laughs> És mondani fogok egy nagyon durvát, én is aludtam el, már el a saját hangomon ez nem, miért durva? Nagyon fáradt voltál, mondhatnám kapásból, poénból. viszont volt a baj, hogy nem tudtam kikavarodni valami gondolatból, ami pörgött az agyamban, nagyon föl voltam pörögve, nem tudtam lenyugodni, hogy aludjak, és valami kéne, amire elalszok, és akkor elindítottam egy saját podcast epizódot, és szerintem az első öt percben aludtam. Akkor azt hiszem feltettük a koronát, az írja a pontot ezáltal, hogy ezt akkor nem csak én veszem. És ez nagyon jó, én szerintem. Most föltetnék egy ilyen kérdés, hogy és büszke vagy magadra. Mit kérdeznél a következő beszélgető társamtól? Mm. Olyan jó, hogy nem készültem fel erre a kérdésre, pedig tudtam, hogy fel fogod tenni. Így a jó. Mm. Oké. Okay. Én azt kérdezném tőle, hogy mi az, amit kifogásként újra meg újra elővesz, gumicsontként rákcsál, pedig ha kiköpné végre a szájából, sokkal könnyebben is élhetne és boldogabb is lehetne. Ha most aztán szaladnak a kutyák? Hm, jó. jó sokan. Köszönöm szépen. Tomek Noémi, most a titulusodból az örömvilág marad meg. Zárjuk ezzel, jó, hogy öröm beszélgetni veled, mert még itt van a hang. Köszönöm szépen. Köszönöm.